Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta na min shururi anfusina wa a'malina. May fala mudillalah wa fala hadiyalah. Washhadu an wahdahu la, la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lana bi'ada. Sallallahu alaihi wa wa sallama tasliman mazidah. Wa ta'ala fi kitabihil karim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 Bislahlah kau mengamalkan, dan dikafirkan dengan kau. Apa yang Allah dan Rasul-Nya, maka rafahazah pahala yang agung. Amin. Bagi, fana ahlul hadits kitab Allah, dan ahlul sallallahu alaihi wasallam, dan urusan muhdathatnya. Fana semua muhdathat bid'ah dan semua bid'ah itu adalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala pada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 al mukhassis bi syar'i pelanjutannya takhsis kata beliau wa mithalu takhsis as sunnati bis sunnah contoh atau nah contoh takhsis sunnah pengkhususan sunnah dengan sunnah maksudnya contoh pengkhususan hadis-hadis ya hadis-hadis yang umum dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain hadis umum dikhususkan dengan hadis yang lain sehingga ada pengkhususan nah contohnya Firman Allah sabda Nabi SAW alaihi wasallam qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma al ushur Semua pertanian yang saqatis sama' yang dihujani oleh langit maksudnya airnya itu dari air hujan ya, itu zakatnya sepersepuluh Nah sepersepuluh 10 Khusso bi laisa fi maduna khamsati ausqin sodakah Nah, dikhususkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lay savi madunaham sati ausukin sodakoh. Semua pertanian yang eh, tidak sampai lima ausuk, ya, itu tidak ada zakatnya. Taib Hadit yang pertama tadi, pokoknya semua pertanian atau eh, hasil bumi yang Disiram dengan air hujan Itu ada zakatnya 10, 10 ya Baik sampai 5 ausuk Ataupun tidak sampai 5 ausuk hasilnya Nah, itu berlaku umum Kemudian datang hadis berikutnya mengkhususkan bahwasanya yang kena zakat itu Kalau sudah sampai 5 ausuk Hasilnya sampai 5 ausuk atau lebih Nah, kalau di bawah 5 ausuk itu tidak Tidak ada zakatnya Nah, masyaallah taala Berikutnya kata beliau Walam aja di misal, walam aja di misalan, literasi sunnah tibil ijma. I. Aku tidak mendapatkan uh, contoh taksis sunnah yang penghususan sunnah yang mengkhususkan hadith-hadith yang umum dikhususkan dengan ijma. Ini yani kesepakatan para ulama. Nah, masyallah Ta'ala Baik kita sebutkan uh, diantara contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang taksis sunnah uh, tibil ijma. Dikhususkannya sunnah iaitu yani hadis-hadis yang umum atau ada hadis ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku umum, tapi dikhususkan dengan ijma. Contohnya firman uh, sabda Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, "Alma utahurun la yunajisuhu shayun". Air itu uh, suci, bersih dan tidak ada yang bisa menajisinya. Nah, ijma ulama bahwasanya kalau air tersebut sedikit dan tercampur dengan najis maka dia tetap najis ya jadi keumuman hadits nabi saw itu dikhususkan dengan ijma uh, para ulama nah masya allah ya baik uh, masih ada contoh-contoh yang lain tentang taksis sunnah, sunnatibisunah uh, kita kembali ke belakang ya tentang mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Di sini boleh sebutkan tentang hadis fi masakatis sama'i al-ghusur. Ya, itu hadis umumnya. Hadis khususnya mengkhususkan laisafi madunahom setiap usukan sodakoh. Masih ada contoh lain yang disebutkan oleh para ulama. Ya, seperti sabda Nabi saw. Inna malbayyau antarodin. Sungguhnya jual beli itu, ya transaksi jual beli itu berdasarkan taradin. keriduan. Maksudnya kalau ada keriduan, ya, enggak apa apa boleh. Ini berlaku umum, berlaku umum. Tapi ternyata dikhususkan dengan hadis yang lainnya. Kata Nabi saw. Nabi saw bersabda, mahru'l bagi, ya, habisun. Orang mukallaf Nabi saw. Mahru'l bagi, iaitu uang atau bayaran pelacur, ya, itu habis jelek, hasilnya haram. Nah, baik. Tadi berlaku umum, kan begitu? Uh, jual beli atau transaksi jual beli itu hukum asalnya dibolehkan selama ada keridhaan antara kedua belah pihak. Ya? Akan tetapi dikhususkan kata para ulama itu idawa fakat ashshar jual belinya kalau men men men mencocoki syariat. Kalau tidak mencocoki syariat maka tidak tidak diperbolehkan. Maka hadit ini berlaku umum dikhususkan dengan hadit yang lainnya. Ya? Kata Nabi, Nabi saw. Resapda mahruh bagi uh, khobithun. Apakah maklulah Nabi saw. Mahar atau upah pelacur itu adalah haram, ya atau hasil yang haram tidak diperbolehkan. Jadi enggak boleh kita katakan, ya e, ada sebagian orang mengatakan, ya dia jadi perempuan seperti itu dia jual dirinya, ya karena e, kebutuhan umpamanya. Kan boleh-boleh saja yang penting kan ada tarawatin, ada keriduan antara kedua belah pihak. Ini kita katakan tidak boleh seperti itu, ya tidak boleh. Kita benarkan hal tersebut. Memang ada sabda Nabi S.A.W. Jual beli atau transaksi jual beli itu diantara, di, dibolehkan. Yang penting ada keridhaan di antara kedua belah pihak. Tapi ingat, ini jika sesuai dengan dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diperbolehkan. Seperti sabda Nabi S.A.W. Men, e, mengkhususkan e, mahrul bagi khabithun. Mahar atau upah pelacur itu adalah perkara yang haram. Perkara yang buruk, perkara yang jelek, perkara yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Subhanahu wa Taala. Jadi mungkin pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, <coughs> nah, uh, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, uh, berkata kepada salah seorang sahabatnya, la tabie malaik saindak, jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki, yang engkau tidak punya, yang tidak engkau pegang barangnya, yang engkau tidak miliki. Ya, ini berlaku umum. enggak boleh kita menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Harus kita miliki barang itu, baru kita boleh jual. Nah, tapi hadith umum ini dikhususkan dengan hadis yang lainnya tentang baik us-salam. Nabi SAW membolehkan baik us-salam. Apa itu baik us-salam? Baik us-salam itu adalah jual beli yang uangnya didahulukan, barangnya nanti belakangan. Nah, Mau soft disebutkan barangnya sekian sekian sekian, disebutkan sifat sifatnya, uangnya uangnya uh, datang duluan atau dibayar kontan, ya nanti barangnya belakangan ini dibolehkan. Nah, masyaAllah ta'ala. Taip, lanjut sabda, uh, ucapan beliau rahimahullah walam ajri Di misalan sunnati bila jima. Aku tidak dapatkan contoh penghususan sunnah dengan ijma. ini yani tadi telah kita contohkan, seperti sabda Nabi saw. Almau tahurun la yunajisuhu shayun. Air itu Uh, bersuci uh, tidak ada satupun yang menajisinya, ijma' para ulama kalau air tersebut sedikit dan tercampur najis dan berubah salah satu dari tiga unsurnya bau rasa dan warnanya, maka ini tidak boleh dipakai bersuci dan dianggap najis, nah jadi uh, keumuman sabda Nabi SAW itu ditaksis dengan ijma' para ulama, nah, kemudian terakhir, kata beliau rahimahullah ta'ala wa mitalu taksisi sunnati bil qiyas, contoh pengkhususan sunnah dengan qiyas, dengan analogi, nah Qawluhu sallallahu alaihi wa sallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-bikru bil-bikri. Jil wa tagribu amin. Nah. Al-bikr bil-bikr. Ya, seorang gadis dan lajang. Ya, kalau mereka berzinah. Ya, bujangan. Laki-laki bujang, belum pernah menikah. Perempuan perawan, belum pernah menikah. Ketika mereka berzinah, jil mereka harus dicambuk sebanyak 100 kali amin, Dan diasingkan uh, dari tempat tinggalnya selama 1 tahun Ini sudah kita bahas kemarin uh, Kita isyaratkan tentang tagribu am Ada khilaf di kalangan para ulama uh, Tentang tagribu am ini Sebagian uh, jumhur ulama Mayoritas ulama mereka berpendapat bahwasannya uh, Tagribu am ini berlaku Kerana ada hadis ini Ya tapi al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala menyebutkan tagribu amini kembali kepada kebijakan kebijakan penguasa. Nah, tapi yang benar dalam hal ini wallahu ala alam ya, adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis ini. Hadis sahih riwayat Muslim dalam Kitabul Hudud. Nah, kata beliau rahimahullah, uh, Syekh melanjutkan, khussisa bi qiyasil abdi 'alal amati fi tansifil 'adzabi. Wa liktisaru 'ala khamsina jaldatan 'alal mashhur. Ini dikhususkan di, di, di dengan mengkiaskan budak Laki-laki uh, kepada budak perempuan dalam fitansi fialadab dalam uh, <coughs> mengurangi menjadi setengah dari hukuman tersebut. Nah, jadi dijadikan setengah yang tadinya seratus menjadi berapa? Setengahnya lima puluh kan begitu. Walikti al-komsina jeldatan dan uh, dicukupkan dengan lima puluh cambukan alal mashhur menurut pendapat. Yang masyur. Ini sudah kita bahas sebelumnya dalam pembahasan tafsir Alkitabibil Kiyas. Sekarang tafsir susun bil Kiyas. Nah, jadi kalau ada laki-laki ataupun perempuan yang lajang, ya, laki-laki atau perempuan yang lajang belum menikah, mereka berzina, ya, mungkin mereka pacaran, pacaran, kemudian mereka berzina. Nah, yang seperti ini dalam hukum Islam, ya, dalam hukum Islam mereka harus dicambuk sebanyak 100 seratus kali dan mereka diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, ini berlaku umum baik merdeka ataupun budak, ya. Baik merdeka ataupun budak. Ternyata ada hadis yang mengkhususkan, ya, ada hadis yang mengkhususkan bahwasanya budak perempuan disebutkan dalam e, ayat, ya, dalam Al-Qur'an. Nah, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 25. Ya, budak perempuan, ya, hamba sahaya perempuan yang berzina, maka Uh, hukumannya itu setengah setengah dari perempuan merdeka, berarti kalau seratus uh, kali cambukan menurut hadis atau ayat firman Allah subhanahu wa taala seratus kali cambukan untuk orang merdeka ayat uh, perempuan merdeka maka kalau perempuan uh, nah kalau wanita yang merupakan budak atau hamba sahaya itu setengah dari seratus berarti lima puluh nah sedangkan Uh, hamba laki-laki ya, hamba laki-laki itu tidak ada nah tidak ada nasnya maka hamba laki-laki ini dikiaskan dengan apa? dikiaskan dengan hamba wanita hamba sahaya wanita Nah, masyaAllah Ta'ala jadi sunnah Nabi S.A.W al-bikru al bil-bikri jillu miatin wa tagribu amin laki-laki atau perempuan yang lajang kalau mereka aa uh, Berzina seperti contoh saya sebutkan tadi ya. mereka pacaran umpamanya dari SMA kemudian mereka uh, melakukan perzinahan ah hukum untuk mereka berdua nih apa dicambuk sebanyak 100 kali ya. kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun nah ini berlaku umum ternyata khus hiso biqiyasil abdi alal amati ini dikhususkan dengan dianalogikan disamakan dikiyaskan hamba laki-laki Budak, hamba sahaya laki-laki dengan hamba sahaya perempuan di tangsi dalam eh, apa namanya setengah hukuman dari seratus kali cambukan wal ikti sur adalah hamsin dan mencukupkan dengan lima puluh kali cambukan adalah masyhur menurut pendapat yang masyhurnar Allahu taalaam. Jadi kesimpulannya ikhon yang waqti fil rahimani warahimakumullah yang tadinya untuk orang yang merdeka eh, Sabda Nabi saw. Hukum bagi orang yang berzina, orang-orang ya, yang berzina dan mereka belum menikah, laki-laki ya, ataupun perempuan, itu dicambuk 100, 100 kali. Ini berlaku umum. Kemudian datang penghususan, khusus bagi hamba perempuan, ya, hamba sahaya perempuan, itu uh, hukumannya hanya setengahnya saja, yaitu 50 kali cambukan. 50 kali cambukan. Sedangkan budak laki-laki, ya, budak laki-laki, hamba sahaya laki-laki ya Itu dikiaskan, dianalogikan Disamakan dengan hamba sahaya Perempuan nah, Maka kesimpulannya ya Laki-laki ataupun perempuan Yang berzina, sedangkan mereka belum Menikah, maka dicambuk Sebanyak seratus kali cambukan Dan diasingkan Dari tempat tinggalnya Ya Ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang-orang yang merdeka Adapun kalau dia budak, hamba sahaya Maka hanya lima puluh kali saja Nah mungkin ada yang tanya terus bagaimana ustadz di zaman kita sekarang kalau ada orang yang berbuat seperti itu ya terus dia mengatakan dia hamba sahaya umpamanya pembantu rumah tangga umpamanya dia belum nikah boleh nggak dia azabnya setengah ya kita katakan pembantu rumah tangga itu bukan budak ya di zaman sekarang ini nggak ada lagi budak tidak ada perbudakan ya kalau nanti, nanti di, zaman, di akhir zaman ada perbudakan ya kembali lagi ya jadi ini berlaku untuk budak ya, di zaman kita sekarang tidak ada tidak ada perbudakan maka Ikhwani wa akhawati fillah rahimani siapa yang berzina dan dan diangkat uh, kepada hakim penguasa ya dan ditetapkan vonis hukuman maka mereka harus dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya Di, dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya ini menurut pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang sahih ya sebagian uh, alim madzhab hanifa berpendapat tagribu am diasingkan selama satu tahun itu hanya berlaku ya berdasarkan kebijakan penguasa atau pemerintah tapi yang rajih yang benar dalam hal ini itu berlaku disebabkan uh, karena adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pemerintah atau penguasa harus menjalankan hal ini mereka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya selama Satu tahun 6 Allah taala ini dapat kita sampaikan uh, mudah-mudahan bermanfaat fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini atau lanjutan pembahasan kitab ini ya, Judul berikutnya yang, yang yang akan dibahas oleh pengarang rahimahullah ta'ala adalah tentang Al-Mutlaku Wal-Muqayyad Jadi ini adalah akhir pembahasan dari pembahasan Al-Khas ya, Pembahasan Taksis Sunnati Bilqiyas Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih kustul khatima di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah mudahkan kita semua dikumpulkan dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in kita tutup majlis kita dengan doa kefaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la illa ila antastaukfirka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh